RecPlay, concurs de maquetes Divetres Ràdio. Idò, sí, RecPlay, aquest concurs de maquetes Divetres Ràdio, avui amb el grup Si tot va bé. Saludàvem en Pau Rodríguez i en, en Pep Benrell. Hola, com com anem? Beníssim. Va bé, no? Sí. Vols vol dir demanar sobre això, no? Si tot va bé. Ha anat bé des que començàreu a tocar. Sí. Bueno, ha anat bé des que començàvem a tocar, no. passat un parell anys de d'anys d'estar tancat dins el local, fins de sorti massa, i ara començàvem a tenir una petita sempenta i a sortir a un parell de bolos. I aquest nom? Aquest nom, bueno, aquest nom va sorgir fa, fa molt, molt d'anys, més abans de que sorgís el grup i tot i vas a un, a un esplai que van a xerrar lo típic que tothom xerra, han eh, de fer un grup, entre molta gent i de tota aquesta gent pues, en Pau i jo van a Sets Units que, que van quedats, altres no han fet res de res. Acomiat de formació. Eh, bueno, no, és que ho van a xerrar com a xerrar, no? Però bueno, encara ho recorden. D'això si que, tot... que se xerra s'institut i... Eh, res. Si, Acaben si, dos músics, també. Eh? I tot, i tot, si tot va bé, és un nom eh, ja diria que podria ser molt clàssic, no?, entre els noms... Eh. Tipus Fora de Sembrat, eh, No diguis d'Ois... Eh. Els mallorquins tenim tendència a posar aquest, aquest tipus de noms. Eh. No, no vols llepar el mèrit, eh? No, no i, i a part de... Per l'època també, quan, quan es va començar a triar aquest nom, que era... encara hi boom aquest de la música en català... Quin any era, això? Això... uf... T'ho feia 7 anys... Bé, bueno, no ho feia 8 anys a temps així mateix. Sí. I quines eren eh, llavors la, les expectatives inicials? Bueno, en aquell moment jo me'n record que el eh, grup eh, se va anomenar alguna cosa del grup, potser va passar un any i jo vaig tornar a trobar amb en Pau i vaig començar a tocar la bateria i ell, doncs, pues, jo m'havia enterat de que havia començat a tocar la guitarra amb un companyero seu i a fer quatre, quatre cançonetes. I m'ha dit això, escolta, que estic montant un grup, te fa ganes tocar. Jo no se sé, n'hi havia pràcticament gens, bueno, no en sabíem gaire. I van començar a tocar eh, a un lloc molt, bueno, a una guardilla alta i que no hi havia res. Mm. Però bé, van fer tres cançons i encara ara les feim. Ha passat molt de temps, però bueno, ha hagut una evolució bastant important. I sobre la situació geogràfica del grup, en eh, Massona heu llegit que, que sou de l'Arenal. Bé, bueno, és oh, que... O teníeu es, es, es, el primer nucli d'operacions era allà. És que era això, no? Vull dir, eh, en Pau, que era que va començar el grup amb, amb l'altre company, eren de Serenal. I després també hi havia un baixista que també era Serenal. Jo era l'únic que no era Serenal. I sempre se va vendre com un som de Serenal i bueno, jo no de res. Està bé, queda com exòtic, no? Sí. Que hi hagi un grup de, de l'Arenal de Mallorca i, i que canti en català. Però és... Sí, és veritat que... És, Bé, és únic. No això, és una entrevista és social, sociolingüística aquesta. Sí. Um, I comença, i comenceu a fer concerts. Sí, varen començar... El primer concert que varen fer, el varen fer en Rock and Pina. Fa... Mític. Mític, set anys. El primer Molt any fos, de començar teníem un company que... que organitzava la festa i tal, i ens va dir venga, ficau-vos aquí i toqueu quatre temes. Vam estar tocando. Vam tocar tardíssim, vam tocar l a les 6 de, de matí. De matí. Ho no això no és sempre. tardíssim, és prestíssim. Bueno, sí. <laughs> no no havia tocat mai veient millor... quan sortia el sol. Els millors grups sempre toquen, els millors grups del rock en pina sempre eh. toquen quan ja comença a fer claror. La llàstima és que no ho saps la gent que estava allà, perquè n'hi havia ben pocs. <laughs> I si havia ben pocs, anaven un, un poc perjudicats. Sí. Um, i des d'aquell de, temps fins ara um, heu complert, per dir-ho si, algun somni o esteu contents d'alguna cosa concretament? Sí, hem complert, bé, sí. Els somnis que, que realment teníem, ses, teníem en ment, saps? Tocar en un grup, fer música, música com ens agrada i, i tirar endavant. O sigui, no teníem cap meta com dir anem eh, no a veure bueno, si podem gravar un disc i podem fer una gira, saps? per exemple, no. Si toca, mos agrada, i si surt, surt, i si no... És que és això, som un, grup de... som un grup, que és el que hem mantingut durant molt de temps, som un grup d'amics que anem allà, anem a... no fes beneit, però bueno, anem a assajar i estar tranquils i evidentment quan mos hi posem, mos hi posem, perquè tots en tenim ganes, però també fem moltes beneit i arrem i tot, vull sí. i... sí. Però teniu... <coughs> un horitzó, unes expectatives eh, de gravar un futur, un disc Sempre hi són, vull dir... Toc a, sortir, a fora o sortit, toc a fora. Vam anar a Eivissa, van tenir la sort que van poder anar a Eivissa, un festival que se feia, el i vam... Vàrem... En el cap de la música d'Eivissa estar tocant en o març, o sigui... tocar un, un lloc d'allà, un hògans, un lloc que està molt bé, de, de rock, un, un pafet, i després l'endemà vam tocar en aquest festival. Tampoc aquest festival va estar molt... No, no, no se va promoure molt, però va estar bastant bé. I, bueno, el manco van poder sortir, sí, va ramener les... allà... Sí, un, un cap de setmana està molt bé. Mm. On, on vos moveu a Mallorca? Quin tipus de, de llocs tocau, bars, concerts, rebotles tot el que surti. Només tancam a aquest lloc en especial. Aquest iven sí, el que volíem fer era començar a tocar dins bars i fer un poc això d'estar dins una sala tranquil·lament. I bé, i tots els concerts que vinguem sortint, siguin a fora o siguin dins un local, però som... Digues, digues. No, realment no és això, vull dir, tot el que surti. L'any passat o si van passat vam fer qualsevol barat. I, I, bueno, també és, és una experiència diferent. No, no pots tocar igual que, que quan toques un concert i, i és això. Vull dir, si ens’ si van s'ha de fer això, se fa això. I si en s'estiu hi ha possibilitat de fer concerts o festivalets com se fan o Berbenes o el que sigui, doncs pues també. Sí. Perquè hi ha grups que s'han plantejat eh, dibuixar-se un circuit, per dir-ho així, cridant a diferents locals per tocar, però eh, el problema és el de sempre, no? Mhm. Eh, no hi ha gaires llocs per tocar, sobretot sales de concerts, uh, els bars en els quals uh, vols anar a tocar no paguen, no te posen moltes dificultats. Sí. Si... Vam detectar una mica aquesta, aquesta realitat que almenys passa a Mallorca. Sí, mos va, pa... bueno, mos va passar, però igualment varen tocar. Però bueno, t'has de posar a tocar i si t'agrada tocar, pues has de tocar i ja has d'anar a lo millor fora a cobrar res. i ja has de dir tot el material. Ho pots fer la millor unas, dues, tres setmanes, quatre, tantes com tinguis il·lusió, però sempre arriba un punt que hi ha ja, el millor. Pues, dius vostres, una altra vegada cap allà això. Tal, tal. És això que t'ho has dit: no hi ha llocs preparats i te trobas' allà que la millor no sona com tu esperaves mm. perquè la sala no està preparada ni molt manco. Però bé, tot és prova-ho. Mm. Quan puja a un escenari o un catafal o a un pan de terra, sí. què sentiu? Què esperàveu sentir? Jo antes de' d'anar al bany. Sí, jo necessito anar al bany. Antes. No ets el primer. Antes de, de pujar-me al Quan Jol. te puges damunt a l'escenari, pues, puges a, a viure i a sentir-ho, tot el que fas, i, i a disfrutar-ho principalment. A un I... escenari s'ha de, de, de ser un poc xulo. Bueno, sí. Has de tenir aquesta, aquesta gràcia d'amunt un escenari. Per arriscar-te que te objectes varis.. Sí, arriscar-te. Sempre s'ha d'arriscar en tot. Home, tampoc s'ha de xulo, no? Vull dir, tu, no, no. Tu, estàs fent, tu estàs fent una música, tu, lo que el que al manco mi m'agrada, vull dir jo, quan disfrut de tocar, jo crec que la gent ho nota més que si te va uniriós o o, ja que sé, que no us minau molt entre els músics i tot i és el que sempre s'ha dit, tu pots tocar res Bé, en el meu cas jo ja toco la bateria, pots fer un ritme més que senzill i disfrutar-lo vull dir, són coses que no tens perquè voler fer filigranes ni res per disfrutar la música cadascú també disfruta de la seva forma Idò, si vols per escoltar vos, paris, vos una mica Venga. Venga. El record El record de la nit Em fa sentir feble és com mirar-te als ulls, és com tornar enrere. Van passar els dies en el petit far on et vaig conèixer, on intento oblidar-te a pas. Música de Si tot va bé, que estarà amb nosaltres aquí a l'estudi a Ivetres Ràdio en motiu del concurs de Maquetes, el segon concurs de Maquetes Rec Play, que fa aquesta casa, i parlàvem ara eh, amb el micro tancat sobre eh, el fet de cantar en català, si obre portes o les tanques, si obre portes dins Mallorca i les obri eh, a altres, altres parts del país. Com ho veus, això? Home, jo crec que és el que xerràvem, que... Trobo que dins Mallorca, els països catalans, tens euh, t -t més facilitats que s'adonen i trop que s'han de donar. Però així tot tampoc n'hi ha, ha tant Vull dir, és, és complicat fer-te escoltar. Uh, més que fer-te escoltar és trobar concertats. Uh, també hem com bé Hem vist que a la millor moltes verbenes, molt, verbenen, molt de, de tot. Trobes molt de grups que a Ivan, perquè coneixen, o perquè són del poble, o perquè tal, o perquè sempre hi ha qualsevol interès darrere. Uh -huh. I jo trob que has de tenir, és la meva opinió, has de tenir contactes, has de, i has de saber mouret també molt bé, a part de fer música que agradi, això sempre. Les rebotles, eh, el Manco, jo troc que en els darrers anys està produint un fenomen que eh, les està entre còmetes, matant una mica, no?, que és eh, la substitució progressiva de, dels grups de poble o de, de la rebalda, hi havia les dues rebaldes, no?, la, la, la rebalda de rock i després la rebalda més eh, amb música de ball per tots els públics, diguéssim, i s'està substituint aquesta rebalda rock on s'apostava pe, pels grups de, del mateix poble o pe, dels pobles del voltant per eh, disc jockeys. Això sí que sempre... Com ho sempre... veus, això? Malament malament, això és una cosa que no, no, haurien de, no haurien de deixar els propis músics que, que ho fessin, perquè el que estan matant és la cultura musical d'aquí de les illes i ho estan deixant perdre tot. En temps de crisi, eh, és més fàcil vendreu un dit joguei, un punxadisc que te posi, punxir èxits de, dels 80 que tots hem sentit 3.000 milions de vegades, mm. que duen un grup que segurament no cobrarà res i que vendrà allà amb, amb tota la il·lusió. Com, com s'entén això que en temps de crisi succeeixi? Home, jo, siguent un part realista, trop que eh, que hi hagi un dit jockey o que hi hagi qualcú que posi música, eh, actualment està... saben molt, sa gent lo que vol, i és així, sa gent lo que ara mateix vol o lo que jo m'he trobat a ses verbenes, és això, que li posin música, que coneix... Ballar-la, cantar-la i, bueno, veure i fer la seva festa. I hi ha moltíssima gent que ja no li en aquests grups de, de rock i tampoc s'està afavorint i s'està fomentant molt més tot això. A totes verbenes trobem de jockeys o gent que posa música i, i per lo que he vist hi ha moltíssima gent que això l'estira molt. Però el millor també és perquè, home, no s'està donant tot el suport que hauria de donar-se el que se donava abans a la música. Suport, eh, parlem de dos tipus de suport, un que seria el suport institucional, que més tard en parlem, però és un, un altre tipus de suport que perdre és, és relativament perillós, no? que és el suport popular, de, de, que el públic, mm. eh, en canviar eh, la marca de la rebel·la, de, de, de roca a punxadisc, mm. també canviar el perfil de la gent. Sempre. I, per tant, això fa que es vagin aparcant cada vegada més el, el, els, la música en viu, diguéssim. No? Manca autoestima o sigui, per part dels músics i per part de, del públic, no? En qui li manca més autoestima? Els músics que no s'acreu en la feina que estan fent i no s'amobilitzen per ventura o és també o la, la gran part de la culpa la té el públic per, per deixar de banda els seus músics? Jo crec que... Home, el públic eh, va sempre a favor d'agradient, vull dir, va amb el riu, i el que li marquen és lo que li agrada. A molta gent pues, pot no estar d'acord i dir doncs pues, no, mira, jo no vull això i prefereix que la meva música o el que sigui, però la immensa majoria sempre va com, com li diuen. I això bueno, passa amb tot, amb la música i amb tot. Un, una de les coses que solen fer els grups per, precisament per atraure al públic és fer versions, en feix, o el tros? No. Uh, sí, bé, ara no ens quedarà més remei que fer dues versions per un concert que tenim en setembre perquè volen que toquen dues versions, una cosa que jo no vaig acabar d'entendre hm. Però no, principalment el grup no, no va de fer versions, va del que creem nosaltres, del que ensenyem i... En tot cas tenim influències molt clares, no? Sí L'Axambusta, per exemple, és una d'aquestes influències. Sí, uh, per, per jo personalment. O Sóc sigui, el que composa les lletres, el que li posa sa bou, i bé, ha estat, per dir-ho, els meus mestres de, de sa música. Jo Els escoltam una mica. Causa terra molt avall Creus que no te'n sortiràs Però molts besos tenes dones que tornes a i a força de molt de caure i de tornar a aixecar veus que les coses no canvien però ja no ets qui eres abans doncs he estat ja cinc o sis i sóc el que ara tinc no vull pensar en el que arribarà demà Llença't que ja n'és l'únic no repartirà em sento que el cor ja no para de m'atregar i diu que Llença't,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 Ja bis no li bochases ja, ens na mà. com escoltant l'Axambusta i escoltant-vos a la eh, influència és clara, no? Vull dir, el rock català és, és la vostra. Um, de totes formes, el rock català és un moviment, eh, no sé si dir-li puntual, perquè encara hi ha grups que, com Voltres o que altres grups que, que estiguin en primera línia i que encara hi estan. De totes maneres, eh, sí que en els darrers deu anys la música en català ha evolucionat moltíssim i ara tenim un panorama d'estils i, i, i propostes realment apassionant eh, per descobrir mm. estiguis una mica atents en aquesta... Home, jo sé ara que per allà per Catalunya ens Amics de les Arts estan fent bastanta cosa, estan bastant en marxa i no sé, poc que vaig llegint a la revista de rock i tal doncs mm. pues mira, segur que, que sí, que els diferents estils musicals que hi ha S'han ha, posat a fer música en català, tal, i, i sabeu que ten... hem obert una mica més el mercat de, de noves armes més amb els rock'n'roll, saps? Ens fan cas, des del de continent, diguéssim. ha citat un mitjà de comunicació ara, que és exclusivament de música en català, però pareix que de Mallorca o de les Illes Balears sols hi ha... Sembla des d'allà que només existeixin dos es altres grups. Els quatre de sempre. Existeixen els quatre de que, sempre. Què poden fer per canviar això? Què poden fer? Mirar de sort i fora i donar-nos a conèixer nosaltres mateixos, perquè com que veiem que ningú fa per nosaltres, si no ho feim nosaltres... No... S'ha de pagar un peatge a Barcelona, per dir-ho o passar un peatge a Barcelona... Per ser... Aquest problema que, que estem comentant ara eh, no només ens afecta els illencs, perquè a fet la gent de Lleida... Que també és una terra on hi ha bastants músics i molt bons també tenen aquest mateix problema aquesta, aquest centralisme a Barcelona per dir-ho així creies que, que s'ha de, de passar aquest peatge? Sí, és com si s'hagués de passar un peatge, com si ens obligassin a, a passar uns cert requisits per poder anar allà ensenyar el que nosaltres feim Per tant Digues, digues. Home, jo trobo que la música s'ha tornat una cosa molt, molt comercial, en el sentit de que eh, interessa, o se vol que interessin en el moment que, que dona d'obres, que té seguidors, i això és el que s'afomenta, i tot l'altre, potser pues, no, no volen que, que surti. No, és el mateix d'abans, vull dir, no ens no donen suport, perquè ja en tenen dos o tres que estan donant els seus fruits, i, i tampoc tenim tants de, de seguidors per això mateix, perquè no, no, som, no tenim cabuda. Per tenir més seguidors, eh, si voleu recomanar la vostra pàgina, la vostra web, o MySpace. Sí, bé, el nostre MySpace és myspace.com i si tot va bé, és número 7. Correcte. Sí, és important aquest número 7, Atents. perquè si no, no surt. Atents. Bé, abans d'acabar amb, amb vosaltres, a creir-vos haver eh, vengut aquí, haver participat al concurs RecPlay. Per cert, que vos pareixen aquest tipus d'iniciatives? Bastant importants i troc que s'haurien de fer moltes més coses així, perquè pots, pots concursos fomenten la música en català com, com RecPlay. No, Moltes gràcies a Valtros, més que res, no? Perquè sí, això. gràcies a Valtros per muntar aquests concursos i... De res, eh? I, I fer que tot això sigui possible, perquè si no... Um, I Pau i Pep, eh, ens acomiadam, esperam veure-vos als escenaris i amb un, amb un tema vostre, que me l'heu dit valtros, i que a en, en Pau li agrada molt, no? A tu, a tu pareix que no t'agrada tant, Pep. Sí, m'agrada, bueno, jo soc un tio més mougudet, però sí. bueno, és, una que és una baladeta molt, molt tranquil·la i, i sempre ha agradat, ha agradat a tothom. Té molt de sentiment. Això està bé. Se diu per tot. Uh, si tot va bé, uh, que vols, vagi bé tot. Moltes gràcies. Molte gràcies. A vosaltres <laughs> per ser aquí. Adéu. Adéu.